det är jävligt noga, ska jag säga dig. Du ska vara glad att du fick en andra chans. Du, väntar du till pappa kommer hem. Vad var det de med mattpiskan? Ja, <laughs> oh, mattpiskan. <laughs> Tänk att få på riktigt en dask av en mattpiska. Ja, för Aj. fan. Ja, det, det kan man, Det kan man säga. Alltså, jag har ju inget minne. Eller, jag glömmer ju saker. Aha. Nej, men jag hade verkligen helt glömt bort att du skulle spela in Åh. Så jag gick ju till posten Så hade jag glömt mina frimärken som jag skulle ha. Jag skulle fråga dig så hade jag glömt det, jag Sen gick jag till affären för att jag ska handla in för sommar. Uh, och bara stod där och så ser jag att du har skrivit någonting jag bara, fan! Fortsättningen vill jag att du skriver in det här i din kalender Så vi slipper men de här Men jag har ingen kalender Du har väl en telefon? Nej Nu är jag slutat med det. Fan, nu regnar det också Var glad att det regnar, säger jag. För här är det ju fan 34 grader. Mm, var Igår, du glad var det? för det. Nej, det är inte. Nej. 34 grader, fuktig luft. Det rinner svett i hela pannan. Usch. Mm. Nä, men det låter. Det, det, jag tror att det är för att jag har öppnat på riktigt, på riktigt alla fönster i hela huset. Mm. Um, det är väl ingen och. bra när det är varmt. Nej jag trodde inte att det var det Men här är det det som eh, Husen här släpper in all värme ändå För att det är ingen isolering Ähä. Det är ju inte som husen i Sverige Där kan du ju hålla det stängt och ehm... Svalt Ja precis men det går inte här Så att det blir bara kvavt och som ett växthus oh. det blir, Alltså om du inte öppnar några fönster Så blir det 32 grader inomhus Ja oh, det var ingen vidare Nej så det är lika bra att öppna dem Någon missomar fitta än, eller? <laughs> uh, nej. Alltså det var det roligaste när jag såg den. Men folk är ju simla störda. Alltså, hur gamla... det var någon all... han var gammal antar jag. Nej, tror... Nej, det var han inte han var typ ung Det var det oh, var Gud, Alltså unga som man typ tror i 70 år, det är det värsta. Mm. Alltså för att jag antar jag att det var ett uns av alltså, det skulle ju vara lite kul kanske. Ja, precis. Ja det är ju ingen var... som kallar missomma midsommarstången för midsommarsnoppen Nej, det är inte en snopp Men det är det ju Men det är inte ens alltså, det... jag, jag har kollat upp det här, ja, och det är en myt att det skulle vara en snopp Det ska jag kolla upp nu Absolut, kolla upp det nu tror, Är du så dum så att du tror att Vad vi då? varje det ingen... år dansar kring en snopp? Men det är väl inget konstigt? Det är väl jättekonstigt att dansar det det runt inte. en balle? Nej, det är verkligen inte det ja men en midsommarstång är ju Alltså då, då, om du skulle göra en balle, Då är det ju bättre att sätta en stång rakt upp i luften Bara och hänga två Nej för då befruktar den inte jorden Vad Jag vet inte vad du var på Annat om ba, Alltså såhär man... <laughs> Sätt upp Ta en så helt, som en flaggstång Och ja. sätt den i marken ja. ja. Sen så sätter du två kransar Längst upp Ja det är ju så den är Nej, den är ju ett kors. Ja, men här, ja, ja, men... Bara för att det inte är ett T? Fortfarande. Det är ju också en sån grej som man tänker så här. Att, ja, men den har väl utvecklats lite då sedan den första snoppen som gjordes. Jag, jag, jag är ganska helt säker på att uh, det inte är en snoppe. Nej, Det är nej. så jävla löjligt. <laughs> nu kör vi igång och släpper det här midsommardrammet. Elva saker du inte visste om midsommar. Johannes skjuter jag <laughs> Ja, jag hittar inget här om det, så det är ju inte en snubb då. Nej, okej. Okay. Jag, jag har inte heller sagt att det är bevisad fakta. Jag säger bara att men... det hade inte varit orimligt om det var det. Jo. Nej. Jo. Okej. Okay. Alltså, jag har verkligen ingenting att prata om. Men, nej. Men då kanske jag ska ta mitt sommarprott då och göra min egen, mm. mitt sommarpod. Mm. Ja. Ska du fortsätta med din spännande cliffhanger från förra veckan? Vad, vad, hur mycket tog du med av den? Ja, har, har du inte lyssnat så får du skylla dig själv. Men hur mycket tog du med av den? Allt. Men alltså, du, det var ju det sämsta du kunde... Alltså, ja, men nu ha... blev det så. Så fortsätt nu. Och jag har en grej i inflika också. Ja, Vad var jag då? Ja, det vet inte jag. Nej, men det var ju därför du inte skulle ta med jo. den. Men det går inte. Alltså jag har ingen aning om vad jag det, kommer, det går ju inte det här Jag vill August. inte ha den inställningen Jo, Det går det gör jag, ska visst du det. säga Det går, inte <laughs> <laughs> Jag vet inte om jag har pratat om best datumen. Jag jo. vet inte om jag har pratat om att man ska ställa äggen upp och ner Nej Alltså vi skulle ju gjort klart det förra gången ja. Jag vet inte om jag pratar om, om att pochera Jag vet inte om jag om ja. Nej Jo men jag säger ju nu, du har inte sagt det där med upp och ner, ta det Man ska ha äggen upp och ner för då väg, Alltså mest spetsiga sidan ner För att då mm. håller dem längre Varför då? Det vet jag inte Nej men det är ju bra om du håller lite Liksom Och backa upp dina fakta och inte bara så här Ja men det var en bonde som sa det till mig Ja. Jag frågar inte varför Jag sa bara okej okay, tack Det är ju inte <laughs> intressant varför Det är bara intressant <laughs> att vi, Alltså <laughs> egentligen Nej. Nej Men jag men. har en, en fråga som är väldigt intressant Hur Alltså skägg Allt hår egentligen på kroppen förutom är på huvudet mm. Hur kan, det, hur kan det sluta växa efter en viss längd? Kan du, vet du det? Men det har väl inget med ägg att göra? Nej, men det är en sån sak som man vill veta. Ja, men då är en sån sak som du får ta reda på innan vi börjar podda. Nej, och men, men jag har ju tänkt på det hur länge som helst. Nej, ja, men vadå, du, vet det. Alla Nej, har men det är ju helt en, sjukt. Vadå? Alla har ju en hårstopplängd också. Alltså, Nej, det är ju inte... Det, vad menar du med det? Ja, men alla har ju en viss gräns. Alltså, alla kan ju inte få huvudhår ner till tårna. För att det går av. Vad? Ja, för att det går av, ja. Jag menar inte, va? vad sa du? Jag menar, vad menar du? Går av? Ja, nej, alltså jag menar... det är för att det är slit, alltså topparna klivs. Jo, fast nej, men alla har ju fortfarande en maxgräns. Okej. Okay. Och vad är den gränsen då? Jo ja, men det vet man väl inte. Det är inte så att man får det när man föder. Okej, okay, men, men du bara, vet här, ju inte, du du inte vet kina... vad din maxgräns på ditt hår är. Nej, det vet man ju inte. Nej, man, plus Sen man inser att det slutar växa Ja, men däremot håret på armarna Det, det är ju, alltså, mitt hår är så här, Ja, en centimeter Kanske ja. hur, hur, hur vet jag att det bara ska bli en centimeter Hur känner hårsäckarna av det Det ramlar väl av Är det så? Jag tror det ja, jag tror det. Att det så helt enkelt så kan du bli längre egentligen Om det hinner ramla av innan Ja, jag för mig att så, jag är inte säker Jag har inget att backa upp det med, tyvärr Vad sjukt. Ja, men du var klar med ägggrejen, eller? Ja. Okej, okay. då ville Matilda tillägga. Hon skickade meddelandet med häromdagen och sa Jag har ett tillägg till nästa veckas podd angående ägg. Och det är hur man ska göra för att kunna skala dem utan att få psykbryt. Ja, det handlar ju också om hur gamla de är Ju äldre de är, desto lättare är de att skala för att ja, det, ja. det sa du förra gången Då sa du ja, så, Färska, jag, så, posera, gamla, koka så Precis, har man ett tillräckligt gammalt ägg Så är det aldrig problem med att skala Utan då då, trycker, då tar man det bara i kastrullen med När det är vatten i och så trycker man Och så du är drr, så. det ja. Men man kan ju även lägga det i en burk med Vatten Och sen skaka Ja <snar> För hon skrev att <hör> man ska lägga dem i kokande vatten Och det förstår jag inte riktigt nu när jag läser det För att om man har kokat ett ägg Och sen ska <hör> man skala ligger. det <hör> men, men, men då ligger ja. Hon måste ju mena att man, alltså att när man har kokat klart Det tar man upp, det låter det svalna Och sen lägger det, i det kokande vatten igen Eller? Hon skrev i alla fall, det funkar verkligen Och det är ett lifehack som jag tror alla vill veta <hör> <hör> Ja men då, då kan hon ju förklara För det är ju ingen som fattar nu Nej Mm. då lägga det i kokande vatten för att det ska vara enklare att skala? Ja. Men det kokar ju i kokande vatten. Ja, men det är väl... Jag ska jag googla snabbt här? Det ett life. ett <laughs> oh, jag Matilda. Bara, utan att reflektera, jag bara, ja, det tar vi med. Och utan att ens läsa upp uppenbarligen. Ja. Oh. Gud, vad stött jag blir nu då. Oh. Nu ska vi se här då. Men så är det en video. Vi har också sett det där, men det är ju så här ändå, känns det som. Ja, men, ja, men Vad gör de i videon då? Ja, men jag orkar väl inte titta på den. Nej, men kan du? Ja, det är ju ingen som fattar lägg ägget i kokande. Va? Den så blir lättare att skala, det är det vi vet. Lägg ner ägget. Nej, här, här! Nej. Kyl ner äggen direkt efter kokning, står det. Så det gör vi... alla. Ja. Men då kanske om man ska efter man har slutit ner dem lägga dem en gång till då Ni där hemma, det här fantastiska lifehacket ni får prova ju er fram helt enkelt och se vad som funkar. Ja, vi kan inte garantera något. Vi står inte Men bakom. Jag, jag, jag säger så här: det är bästa, Mitt bästa tips egentligen är egentligen sånt här: Om du har noll ägg hemma ja. och då har du tänkt köpa ett paket, då köper du två paket istället. Mm. Sen varje gång, och, och, och, och så, du ser alltid till att ha ett fullt paket hemma, för då är ju det paketet kanske en eller två veckor gammalt. Och då är, då, går, då är de hur lätta som helst att skala om de är två veckor. Så mm. se bara till att ha ett, köpa ett extra paket. Mm. Så har man ju alltid så att säga gamla ägg hemma som är lätta att skala. Det är ju enklare. Ja. Jag äter alltså ibland. Jag skulle säga att jag, jag äter på en vecka 40 ägg tror jag. Ja, då har du ju problem. <laughs> Men jag tänkte nu när vi ändå är inne på Cliffhangers Är du inte nyfiken? Uh, jo Ja, säg det då var. Säg det Fråga mig men, men gud, vad är det nu då? Ja, men vad var ja, det jag skulle göra? Fyllde år. Nej, va? <laughs> Nej, jag vet inte ja, Men min filminspelning Ja! Just det, det största som hänt i ditt liv Jag men gick ja. det alltså, it's not alltså vi måste bara tillägga att Du lägger ut en bild på Instagram På um, så här story ja. Och jag ser den här bilden Du har bara röda gigantiska byxor på dig Och ett par alltså vad är det? Så här, Tofflor Va, synd, det är Ja gud ah. ja De såg ändå lite coola ut Men ja. ett, par, ett par jävla tofflor Alltså eller to, typ, Det var sån tofflor med snörning Nej det var det inte, det var typ som en heltäckande toffla ja. med hål i Alltså det var så fult, de var så fula och jag bara, nej men nu får han ge sig, alltså nu får han väl ge sig Alltså hit men inte längre kände jag och så skickade jag en kompis, jag bara han kan inte vara seriös, han kan inte vara seriös Nej, du sk och... skickade du det till? Ja men det kan jag inte säga nej, vad så, skickade du med en bild? <ska> så jag prinken han nog gick att gå på och bara vad är det bästa men jag viktiga skolan då. <skratt> ja men det var ju det jag trodde så skrev jag ju så här vad fan är det här och han bara eller kompisen bara Det var inte en han, varför sa jag han? <laughs> uh, bara, uh, jag kommer inte ihåg vad, vad hon skrev. Men så pratade vi om det. Och sen då, uh. så skickar jag en kommentar till dig. Uh. Angående här, och bara, ja, du vet inte riktigt om du ska vara bu eller bä. Och, jag och då svarade inte, inte du. Nej. men jag tänkte för att det såg ut som ett par damtofflor. <laughs> och då, då svarade inte du, då tänkte jag, nu är han sur. <laughs> jag hade de här sandalerna på mig, jag hade fått ett par... <laughs> Från början trodde jag ju, eller för det skulle utpela sig på under 70-talet då när han var aktiv. Hade man röda byxor då? Eller Nej vad? men det var ju det som var grejen att när jag kom och provade kläder första gången så fattade jag ingenting. För att de här enorma byxorna var ju typ som ett cirkustält. Och ja, jag fattade äh, inte ens hur jag skulle ta på mig dem för att de var så här Det var liksom snören och knytning typ. Så, här, så att Oj. hon som var jobbar där för hjälpa mig. Och jag typ ställde mig i ett ben, och trodde att hon skulle, eller du vet jag att hon bara, nej, det, nej, det är fel håll um, Du ställde dig. I ett ja, men för ben. de var så jävligt. Ett ben var som en tjol i omgång. Ja, ja, men var då även i midjan. Nej, för man drog ju åt sen med de här snörerna och ja, grejerna. Okay. Men där stod du som en jävla daggedagge-mask och bara... Ja, yeah! och bara drog upp och så bara... Ja, nu får du skutta fram. <laughs> Nej. Eh, men de var väldigt sköna sen när de väl kom på. Eh, ja, fick du dem? Ja. Nej. Nej, men och sen det här som vi pratade om. Det som du bara, att de bara... De kan väl inte skräddas i kostymet alla Och det gör de ju heller inte så klart Utan Nej. det är bara det att de vet vad de ska plocka fram på ett ungefär... Ja. Så när jag kommer och ska prova så passar det förhoppningsvis så behöver de inte tänka mig på det Och till det här fick jag då En typ röd t-shirt och en röd råsaktig aktig uh, så allt gick i rött och jag bara Vad ska jag föreställa för något här nu ska jag, vill, de, vill de ha mig till narr Hjälp jag är lurad ja, ja, jag, att jag skulle få spela Kent <laughs> Kent heter han ju Jag, jag vet <laughs> Nej. Sen inspelningsdagen då, två dagar senare Det var ju, måste vi ha pratat emellan Nej, vi, just det, vi pratade innan kostymprovet mm. Men då, då började dagen klockan nio Vid Göteborgs filmstudios Man kom dit, fick byta om till sina kläder Chitchatta lite med de andra Hundra statisterna typ Men det var ju så här: <laughs> när man hade bytt om Så bara kom man in i ett rum typ, Så satt där, 25 pers Helt tysta och typ sörpla kaffe mm. Odish, Så man bara Hallå hallå. Det var, var jättestelt där inne, men sen så kom vi ut på utegården. Det var där andra bilden i min story var tagen ifrån. Det så, såg ut som det var ah, skitsamma, det inte det Ja, det var konstigt. Nej, och så, nej men då, då blev det ju att man pratade lite med det st standardfrågan som alla bara... Jaha, är det första gången du är statist? <laughs> <laughs> och det var ju så roligt för att det var ju många som var ruttig där alltså. Aha. jag satt bredvid en kvinna som hon hade spelat eh, Mikael Persbrands svägerska eller något sånt där i någon film. Oj, då hade eller? Nej, det var en film, eller ja, <laughs> det var inte, inte en bäckfilm. Men eh, och de hade suttit där och ätit julbord tillsammans och spelat in i åtta timmar typ och <gåll> Ja, som fick för det. Jag vet inte, vi kommer aldrig så långt. Men... För vissa statister får ju, kan ju få bra resultat. Men då är det klart att hon fick mer säkert, med tanke på att då hon sa att det var bara hon och en annan som var statister, sen var de andra liksom ah. skådespelare Och då fick de säkert Fö. Medan nu var vi ju hundra stycken, alltså vi gav hundra stycken på riktigt. Mm. Och under hela dagen var det så sådär För det var, man märkte lite sådär Jag kan tänka mig att statister är en speciell typ av Ett släkte för sig Ja, lite så För hela tiden hörde man så där i, i öronbrån Att någon bara Ja, jag har varit med i Reine och Mimmi i fjällen Och jag har <laughs> spelat uh, journalist på 40-talet uh, Och sen var det ju en som hade varit med i Göta kanal 2 Mm -hmm. och som bara ja, det där var ju en riktig flopp. Den var ju värdelös och jag bara, öh, eh, va? Det är typ den Nej, roligaste svenska som filmen helst. som finns Jag tycker att Canal 2 är bättre än 1 ett, Alltså ettan. när jag såg det, jag tyckte inte Alltså det är väl för att man är en annan generation Jag tänkte generations... säga det det kändes Sorry. så mörkt. Alltså om man tittar på alla bilder Så, så det, var, det är så mörkt jo, men, det men det är, är ju ja. Alltså det är så jävla rolig. Ja men för det första att de typ har med alla Där är det ju inga statister i den filmen Där är ju alla kända ja, även någon som är med i en minut är ja. oftast en kända Ja, men så är det ju. Och det är det som är roligt. Men sen också ja. det att... Alltså, humor är ju annorlunda såklart mot vad är. Jag har inte sett trean, men den har jag hört ska vara dålig. Den var dålig. Ja. Ja, den i alla fall. Så det var, ja, men det var så där. Folk var lite... Någon som hade varit med i sådär åtta filmer eller något. Går och... du skryta lite om det då? Ja men lite, ja man fick den känslan. Men alltså vänta vad är det för fel på folk som vill vara statist? Alltså på riktigt, hur kan man ha det som typ intresse? Det är ju bara att de vill kunna se den här filmen och peka Där är jag! <laughs> ja, det är klart det är ett lätt sätt att få cred för att ha varit med i en film utan att vara skådespelare och behöva bli liksom. Jo fast då vem som helst kan ju fixa, alltså det är ju inte, inte direkt någon prestation. Nej, nej, och det är väl därför nej, det inte så är så, så himla är och... credit heller ja. Låt tro det, det ja. är väl härligt nej, så Sen så åkte vi då iväg på buss, med buss eh, i, Till Tarnums Hede eh, Och innan det fick vi oss en härlig ostfralla <laughs> Med en röd paprika skiva på ja, eventuellt gul. Men, nej, ska jag. Nej men, nej, men det var väldigt under hela dagen så där såg de hela tiden till att man hade mat och grejer. Och det var små bord med smörgåsar och snacks och sådär. Så det var trevligt. Men mm. sen när vi kom fram då så så så skulle vi gå. Det, jag hade ju föreställt mig. Vi hade fått veta innan i ett mejl att den här scenen som vi skulle spela in, den skulle utspela sig i Oregon i USA. Under, uh, uh -huh. under den tiden när då Kent höll på att säga, men <går> när Ted gick med i en typ någon form av religiös rörelse eh, där alla då var klädda i rött. <går> det förklarade. Men, gjorde han det då? Ja. Aha. ja ehm, <går> och då och han... Ja. och då skulle vi Och så hade de skickat med en video på det här och det såg ut. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det här folket hette, men... Då var det liksom typ ute i ökna någonstans och alla de här, det, det stod väldigt primitivt ut och liksom små hyddor och... Och då tänkte jag ju att, jaha, var, var ska vi hitta den här miljön typ? Men det visade sig att vi var ju nere vid havet bara, så jag, för mig, eller för oss känns det ju här. bara... Det är ju ingen som kommer att tro att det här är Oregon Det här ser ut som Sveriges skärgård ja, ja. Men de ska väl mixa och trixa lite med det kanske Ja men så länge det är sand så kan de väl fixa Nej men det var inte sand Nähe. Det var liksom gräs och berg Okej, okay, ja det är ju lite konstigt <laughs> Ja, men då var det Ja, de, Den här först, ja de sa typ så här Vi kommer lägga till lite tält och grejer i datorn man bara, Tält? Såklart. Ja men så att Jaha. det såg ut som en by Man bara, kunde inte bemöda ja. till att bygga upp det. Här hur är det svårt att rigga ett tält. Ja, det kan man ju tycka. Men, uh, så då så första scenen skulle vara när Ted anlände till den här byn i en stor gammal buss. Uh -huh. Och då skulle vi liksom... kul vad stort... roligt att ska bli att se den här filmen. Ja, jag är jag då, då stod de Får hela... du gratis biljett? Nej, jag tror typ inte det. Jag tänkte det, det borde, bara, det var borde ju man... du verkligen få. Ja, till premiären Hundra biljetter kan de väl punga upp. Ja, men faktiskt. Men... Uh... Jo, då var det meningen att vi skulle stå utspridda... Filmcrewet stod uppe på ett berg och filmade ner över den här vägen och gräsmattan där byn skulle ligga. Då. Och så skulle vi vara utspridda där bara och liksom sitta, stå och välkomna den här bussen. Mm. Men då blev jag och tre andra utvalda att få vara uppe på berget. Alltså ganska precis i anslutning till hela filmteamet. Och så skulle vi gå... De hade markerat upp på marken med tejp. Att var vi skulle stå. Sen skulle vi gå en sträcka precis typ framför kameran. Mm. Så eventuellt om de tar med den scenen. Så är jag med väldigt nära. För annars så ser man ju alla andra bara på håll. Man ser inte liksom någon. Det var jättelångt ifrån. Ja. Och så gick vi där med lite blommor och grejer. För att sen senare så skulle den här ledaren av den här gruppen komma i sin bil. Och då skulle vi ta emot honom typ på Stålingsvägen och hurra och tjoa och kasta blommor. Men då var det ju först det här bussen då. Han skulle gå av och bli välkomnad. Och det tog, alltså det var ju omtagning typ 15 gånger på varje grej. Mm. Ja. Mm. Men det var ändå kul att se allting hur det, hur det går till och sådär. Och sen mellantagning. Det är ju Adam Paulsson som spelar Ted då. Jaha. Fan, vad han, han, det går bra för honom. Ja, men verkligen. Han är med allt. Ja. Ehm, mm, kul. Mellantagning alltså. Ja, men det var ju så roligt för det var ju verkligen så att man bara ja där står han och här står vi. Ja. Det var ju en skitvarm dag, alla brände ju sönder och Men eh, mellantagningarna stod stod det ju någon och höll ett litet paraply över honom typ och så stod han där och bara <skratt> sippa på en liten eh, Joost <skratt> Men han är väl så rödårig. Nej Eller ja, det vet jag inte, men han hade ju peruk men eh, ah, ja uh, Nej, jag inte, tänkte röd. mer på hans huvud. <skratt> så ja, <Jaha>. jag har <skratt> Alltså med han... solen ja, ja så kan det vara säkert, jag vet inte Men um, Nej och sen då var det den här scenen Alltså vi höll ju verkligen på hela dagen Vi hade en lunchpaus och fick asgod ja, lunch typ Och massa grejer Och sen så fortsatte vi då uh, Spelade in den här scenen när ledan kom i sin bil Som också var så konstigt För att han kom där i en Rolls Royce typ Och det, jag tror det var lite hela grejen med det här också att För att ingen som var med i det här Eller bodde i den här byn Skulle typ ha någonting Utöver det vanliga Men så kommer mm. han där i sin flådiga bil Och bara, ja, jag fattar inte riktigt det Men och då skulle vi stå längs vägkanten Och liksom välkomna Och hurra och hålla på och klappa Och sådär, mm. och det var roligt För att då, det spelade vi in i fyra Olika Liksom, ja men tagningar Och så skulle de lägga ihop det så att Det såg ut som att det stod folk Längs hela vägen, fast det egentligen bara Var vi i samma grupp som gjorde det fyra gånger Fattar du? Ja, ja, ja. Så det, blir, det är också en sån grej som För menar, det skulle man ju tänka på när man ser en film Att det där är samma personer Men det kommer jag ja, att tänka på nu Ja och nej, du det är intressant ja, det Och är alla sant. lyssnare som har hört den här inside information <laughs> som jag har givit nu <laughs> ehm. Och ni, 97 dog han till stad. Ja det Känns som att det var mycket tidigare Ja Men det är bara Han att blev ju ändå inte... typ 40 Ja det är väl inte mycket eller vad Nej men jag trodde han blev typ 27 Ja. Nej, den klubben är inte mig Nej, och sen så När det var klart så fick vi åka hem igen då Och då var man ju helt Det var ju, just det, det var ju då som du ringde, eller skulle ringa mig Och jag bara, nej, nej, nej Jag är du var så, så trött. trött Ja, jag var så jävla trött Nej, ja, men vad roligt var det mm, Vänta mm. bara så, så ska jag få se Det det jag tror på dig Ja, Ja. tack Ja, ah, vad hände på midsommar då? Åh oh, fy alltså jag orkar typ inte midsommar Inte den jag älskar det. Ja jag med Men, inte men jag är ju lite det sur är att jag typ inte har fått någon inbjudan Alltså jag bestämde ju Alltså vi brukar alltid fira på en kompis landställe Och um, Alltså i år alltså Jag menar jag är ju här i år Och jag ja. ska ju inte, har ju inte tänkt åka hem Men man har ju inte fått någon inbjudan Utan det är mer att det har tagits för givet att man inte ska komma Ja men det blir lätt så Plötsligt ja, men... står du där utanför gruppen Och så är det ingen som kommer ihåg vad du ens heter längre <laughs> Ja men typ Det är smällar man får ta när man flyttar Nej men jag förstår Jag kan Jag förstår både att att jag... Är, visst, jag, pratade med, alltså, jag pratade med en annan kom Som alltid är med och hon var så här. Vet du hur det blir på midsommar för att det är ingen som har Nej ja. Med andra ord så för att du inte är hemma så är det inget ja då blir det, det inget, inget. <laughs> Det är ingen som ordnar någonting Det är, <laughs> det är ingen idé att pyra missa om vi inte Gustav, med. det blir ingen kul då Nej. <laughs> Hoppas det är så Men när kommer du hem nästa gång? Uh, det dröjer nog Vadå, det dröjer Augusti Ja det är ju inte så långt kvar, det är typ en månad Ja jag tittade på biljetter och åka och hälsa på häromdagen Men nu var det ju skitadyrt Ja det ska man tänka på innan Jag tänker Halloween. <laughs> var det är ju november? Nej, oktober. Ja, ja, absolut. Du är välkommen. Ja, men innan det ska jag komma ändå. Men, just, jag blev men lite... då får vi hitta någon fest att gå på. Ja, men vi skulle ju gå ut och Halloween, så vi ju. Jo, men ska du sitta och sminka dig i fem timmar för att vi ska gå ut liksom, och trek och treat. Och sen yeah. så bara, det var det värt. <laughs> ja, okej. Okay, ja. Ja, men vi hittar någonting. absolut ja. Det blir kul. Men vi ses då. Ja, det gör vi. <laughs> <här> Försökte du avrunda den? <här> ja men det var för skämt <här> ja, Jag bara skojade Jag förstod, jag förstod det <här> ja. Men du mm. Nu när vi har kännat det går lite trögt här Vi ska inte ta och plocka fram <här> Du vet vad jag tänker <här> <här> Kuben den. Typ? Ja, jag gör det Jag kommer snart Får jag gå och ta en vasabi så länge? Vad sa du? Får jag gå och hämta en nöt? Nej. Men jag får jag gå och äta nåt. Jag kommer. Hallå? Spöke? Hallå? Mm, det var gott. Då ska du få en möbel som tack. <laughs> Petsam <inomhus>. Petsam. <laughs> Petsam pets som inomhus. Som. Pets som inomhus med Petson inomhus var ju mycket roligare än utomhus. Ja, jo, det var det. Men utomhus var ju roligt när man kom till den här underjordeslabyrinten. Men alltså, varvade du den någon gång så att säga? Ja. Men jag fattar du, alltså, Men du, vitsen, man klickade... Vitsen var ju att man skulle rädda trädgårdstomten som var nere i underjorden. Jag lyckades aldrig. Alltså, man Nej, gick runt vet. där och bara klickade fram och fram åt sidan och åt sidan. Man kom ju aldrig någonstans. Jo, och sen skulle man ju samla alla verktyg till snickarborgen. Eller nej, det var det inte, men en jag vill börja spela det där. Ja, det var skitroligt. Och det var ju det, som, det, var ju det med Petsson och potetäterna. Men har vi, det måste väl finnas kvar hos morfar, eller? Ja, åtminstone har jag ett hemma. Ja, och det är ju våra... Vad eh, då har du snott det? Det var mitt. Vi det. hade ett och mormor hade ett. Nej, i så fall hade ni ett och så hade vi ett. För vi fick ett när vi handlade från glassbilen. Va? Ja. Vilken lyxig present. Däremot så, eh, Petsson firar jul. Den har ni snott. Men mm, den var, var våren. Nej är du Men den gav något ja. till oss Glöm det Den var mot mindre rolig för där kom du inte upp att göra något jag inte upp äh, Du kan ju lämna tillbaka herrbetjänten då som du snodde äh, Den har jag fått Nej, gör mm. du inte <laughs> Jag tror ja, du har tappt den den stod, den, stod ju, den stod ju i morfars rum. Den har ju alltid stått där ja mm. Och sen så när jag bodde där Så stal du den Nej, då ställde han in den i mitt rum och så att Den här kan du använda? Ja. Sen typ dagen efter jag hade flyttat och <laughs> tänkte... Och då har du roppat åt det. Alltså, ditt jävla as. Du, det var ju när jag flyttade dit. Eller efter jag flyttade ut, kanske, till och med. Nej, det här... Va, vad snackar du de? om? Du hade den när du bodde hos eh, hemma i Bildal. Nej! Nej! Jo, du hade den jo, var ju i ditt rum jag, i Bildal ja. ja, Blev ditt gröna skrivbord, jag svär så, du, Alltså gick du dit och, <laughs> och bara Morfa, kan jag få den här? Jag vet faktiskt inte hur det Som tur var så har jag köpt den som är mycket snyggare Men alltså, du jävla typiskt dig Men jag tror jag skulle ha den till någonting Det var nog det Och sen så, mm, och sen han, så typ, blev du den, ha ha den kvar ja. mm. Det är så lite så jag jobbar Just snyggt, ja det är du. Kom fram framme kuben nu då Den är framme Ska jag bara se, ska jag ta ett kort eller ska jag leta fram ett kort? Nej, ta, va? Ta ett? Okay. Slumpmässigt. Okej. Okay. Men så här, vissa är skittråkiga verkligen. Vad, vilken rädsla har du växt ifrån? <laughs> Rädslan har <laughs> att blivit lämnad det ensam i affären. <laughs> ja. För fan, kommer du den paniken? Ja, jag kommer ihåg när mamma slavar bort mig på K-center. Ja, vad fick du att ropa ut i högtalarna? Men det, är ju helt alltså det var jag och mamma och hon slävade bort mig. Men var det inte att du stack iväg, typ Nej, då kom det någon och hittade mig och gav mig en glas på McDonalds och så. Vad? Ropade någon, ja. Nej. Vad sa hon då? Jag, jag tror liksom det var en. Sen alltså en random det. som gav mig en glas. Ja, men sen hon kom fram. Och bara, Vad gör du? <laughs> <laughs> det skulle inte vara. Du äter inte glass på <laughs> Han hann bara så länge rätt ner i golvet. Ja, nej, men, nej eh, men då var hon väl så här. Oh, ja, ja, såklart Jag tror aldrig jag har blivit utropad kul eh, jag skulle vilja jobba på sån information och säga så här frånvarande mamma Kristina din son. Ja, men då framförallt så här typ. Mm, kanske du ska bättre på dina mammakunskaper lite och hålla lite bättre koll nästa gång. <laughs> Precis. När jag på Freeport, då ja. var det ju alltså, ibland, alltså det var ju en, inte så mycket, men ibland var det ju någon turist som var där. Ja. Och en del norrmän. Ja. Då var det så här, tre dagar i rad så var det norrmän som hade parkerat på handikappsparkeringen. Jo, det är sant. Men vadå, bara, vi, vi har tid. en norsk bil som står på Men Kanske var samma person som bara inte kunde acceptera att den inte var handikraft. Eller svarade för att vara normen. Ja, men, ja, jo, kanske det också. Ja. Nej, men jag skulle väl inte säga att jag har någon annan rädsla. Eller, det är det klart, jo, det har man väl, men ingen som man har växt ifrån. Typ spinnar Nej. lite. Ja, för mig är det om Jag är ju räddare någonsin. Ja. Jag vet inte, jag har ju ändå varit inne i våran källare nu Typ för första gången i mitt liv Och fy fan Fast det var för att jag skulle ha alkohol som stod där inne Och det var kris och systemet var stängt Så det var <laughs> <här> När jag går ner i våran källare Då blundar jag med ena ögat mm. Kisar med andra och håller en hand för det Vad ska du göra där nere då? Hämta verktygslådan Aha. Nej men jag är livrädd, alltså, livrädd. du vet att när jag går på toa hos, hos morfar så blundar jag För att jag kommer ihåg när du en gång hittade en spindel på en handduk där en jättestor... Va? Jättelänge sedan Men vadå, äh, det, är ju, det är väl inte skillnad om du skulle gå på toa hos oss typ Fast den... Du fast tror att den menar, lever kvar har där? Har, har ni, har ni mycket spindel? Alltså jag menar, i morfars hus så finns ju fruktansvärt äckliga spindlar Jag tror det finns värre i vårat om jag ska vara ärlig Väntar du? Åtminstone förr Alltså nu Nu bor jag inte där Men alltså På senare år Så har det inte varit så mycket Men alltså ibland kunde du Jag vet en gång Typ så satt det ju en På väg, Alltså mitt på väggen Typ så jag skulle så här Gå och lägga mig la mina kläder på en stol Tittade upp Och så två decimeter framför mig Satt det en sån Du vet Äcklig Avloppsspindel Typ Nej men en sån En ja, En sån Jag vill tro att den är brun krak. Och hårig nästan Nej hårig, spindlar är typ bättre Jag föredrar nog det men den är mer att den har lite stubb. Ja, ja, ja. Och ganska det tjocka dagars. ben. Ja. Alltså, men ja, ja. ja. Jo, men ändå. Men just de. Ni hade väl också sådana avlåsspindlar kan jag tänka mig, eller? Väldigt få, men ett par ja. våra hus var ganska nytt. Jo, men någon gång. Jaha, har det med åldern på huset att göra? Har det inte ja, med? men alltså de här typ och sånt. Nej, det är ju brunn. Alltså, det är det? våran brunn däremot. Fy Fy fan. Jag vet dock aldrig varför man öppnade där men jag vet att när pappa öppnade där ibland när man var liten så bara på hela locket typ och så sådär man ser en 20 meters tunnel ner, det var det ju såklart inte men det var det så man kommer ihåg det Där det liksom bara... Hela väggen var täckt av nät och spindlar typ. Uh! Nej. Jo, det var ju... ja Jo, det var så. Men jag, jag kommer i alla fall gå i... Så fort jag flyttar hem till Sverige så kommer jag gå i terapi för det där. Aha. Jag hade en kollega. Hon var väldigt mycket mer rädd än vad jag är. Hon kunde inte ens alltså, titta på en bild på en spindel. Nej. Uh, och hon, alltså, hon, hon var ju så här... Nej men om hon såg en spindel i sitt hus så sprang hon ut på gatan till närmsta granne mm. och bara tog bort den. Mm. Så att det var ju extremt hon gick terapi tre gånger och kunde hålla en spindel sen. Va? Ja, var det hypnos? Nej, det han nej alltså, det, alltså en, en, en, en sån specifik fobi är det lättaste som finns att terapera bort. Jaha. Spännande. För Det, det andra bara om så här För hon kunde, inte ens, hon, hon kunde inte ens säga ordet spindel utan att dö. Ja. Så att först fick hon börja med att säga ordet. Sen fick hon titta på bilder. Och sen så... Ja, det är bara så successivt. Alltså, ja, man utsätts utsatt sig för rädslan. Och till slut så är det morta. Ja, jo. Det, ja, säkert. Det kan jag tänka mig. Så att det måste jag göra? Ja, spännande. Det följer vi med spänning. Kanske jag ska göra det här i och för sig. Det borde ju finnas. Ja, Oh. Ska vi ta en till? <skratt> <skratt> <skratt> nu har vi en spännande här. Vilken, eller vilka kroppsdelar eh, attraherar dig mest? <skratt> ja, du behöver inte <skratt> tänka på det här som något snuskigt. För det kan vara underlår. <skratt> <skratt> men det här är ju en jättepersonlig fråga. Vad det är det? Jaha. Ja, men man bara, jag gillar rumpa. Ja. Man bara, ja... Hej, mamma. Ja, ja, ja. Det är ju Nej, det jag... den svarar vi inte på. Nej, nej, nej. Okej, okay, du får svara då. Det bara... Nej, det är jättejobbigt. Det här vill jag inte svara på. Ta nej, bort den. Okej, okay, va ja, visst. Eller om du svarar så kanske jag kan svara. Ja, men... ja okej, okay, nästa. Ja. Vilken kändis tror du kommer dö som nästa på tur? <laughs> Gud, vilken rolig fråga. Ska vi ta en svensk och en... Okej. Okay. Det är ganska svårt för att det är många så här som dör, som man läser så här att den här personen har under en längre tid kämpat mot den här sjukdomen och tar man ingen aning. Ja, ah, men alltså nu tänker jag ju att du vi ska ta en. Någon... Alltså jag menar så här. Oj, Anlouise louise Hansson Jag har kanske vet att hon är typ hundra men, men jag tänker att man ska ta en ja, någon. Hon ska som... vara med på Lotta på Liseberg, så det går inte att hon går och kolla vitten. <laughs> Jag tänker som så här att uh, man får ta någon som då inte kommer dö naturligt så att okay, säga. Okej. Okay. okej ja men svensk vem fan kan det vara. Jag tänker typ, uh, jag tänker typ Torsten Flink. Ja, uh -huh. du vet att han inte fick vara med i Lets Dance för att han man måste Okej, okay, det här är ett rykte. Uh -huh. Man måste vara drogfri. Ja. <laughs> uh -huh. ja sen ett antal veckor tillbaka om man ska vara med där man drogtestas tydligen. Ja. Uh -huh. Det är Eller så kostigt. kanske att Torsten Flink Drogtestas ja. ehm, Och han var inte det tydligen Och nej. så skyllde de på Andra att, saker nej, men de sa, Jag tror att de sa i princip att hans hälsa Inte är tillräckligt bra Och jag menar det kan ju betyda precis vad som helst så att, ja. mm. ehm, han, Jag kan tänka mig att han skulle kunna Stryka med okay. ja, ehm, Men annars vi kan annars Håkan Hellström knäcker väl säkert en del Det tror jag dock inte ja, det känns som att alla så här svenska Jag kan tänka mig att alla de uh, Svenska kändelserna som säkert knarkar en del Jag tror att de gör det på en sån nivå som, Så att det inte blir farligt på det sättet Ja det är inte, Och jag tror inte att de tar heroin direkt Nej Och det är väl det som krävs för att de ska Ja, dö Nej, Man kan nog dö av allt men uh, jo, eh, men du kan ju för fan dö av kaffe Ja Sitter kaffet i halsen eller lilla finska pinnen bredvid <laughs> Det här var faktiskt svårt. Jag kan inte komma på ja, någon. Vänta. Nu Nej, är det, det så här det, som att man bara det, den någon. man säger kommer det bli, så man vågat typ inte säga någon. Kvar jobbat om vi har typ önskat fram så död. Ja. Och så kommer och vi bli andra Men för ta här en här. Någon internationell där Det måste vara han Pete, då. Ja lever han eller? <laughs> ja. Vad heter han? Dorothy han är från Libertins det... Nej, inte, Man men... säger det på något annat sätt. Men han är ju han som är så jävla sunkig ja. Här, då. Dirty. då Dåhärty. då <laughs> Alltså, du skämtar. Vilket jävla vrak. Är han född 79? Fast det är ju också en sån grej som... Alltså, man ser bilder på såna... <laughs> Men hur mycket såna. knarkar han? Det vet inte jag. Jag fattar inte hur man kan... Alltså, hur är det möjligt att... Oj, är han Britt? Det är väl. ja. Ja, det är han. Um... Men Gud, han, har, han, han. men Gud han är med han är ju typ aktiv där. Ja, vad då? Jag såg Glebetins på förra Way West. Var Då för... var han med? Ja. Aha, okay, ja, okej. men det är det men jag, jag menar jag så han ser man sådana... Nej, men man ser sådana pressbilder på typ så här, Lindsay Lohan han och <går> <går> uh, ja hon, det skulle kunna Jo men, ja men så tänker man så här, bara Okej okay, den där personen kommer aldrig återhämta sig Från det där den på den där bilden Nu liksom uh, Men sen så nu häromdagen Så bara såg jag att hon skulle med en ny tv-serie Och såg hur fräsch ut som helst Så man bara, jag tror det är något speciellt kändes så? här. Ja, ja vem vet Wow Ska vi ta ett till kort när ändå Ja, är ett sista Ett sista kort Kuben, kuben, kuben, kuben. Ja, nästa fråga. Har du någonsin lagt en rökare? Nej, jag ska Frågan är, har du någonsin varit en rökare? Nej, eller vadå? Alltså, vissa tycker, oj, vissa oj, oj. tycker att man Det ska blir röka. blir lite nervöst! Ett... Va? Nej. Nej, nej, nej, eller vadå? Alltså här, vissa tycker ju att man ska röka, behöva röka ett paket om dagen för att kallas en rökare Vissa tycker att tar man en sig om året så är man en rökare Jag tänker typ att man är Jag en... anser att, vadå, vadå? om jag går ut ja. och, och mina kompisar röker och de säger vill ha en sigg Och jag, och ja då tar jag ju en sigg. Ja då är du ju en feströkare. Ja men är man en rö röker I, man då? Alltså det gör man ju fast inte på det, du är ju ingen daglig regel Alltså jag har inte, du... köpt, jag har inte köpt ett paket sigg på över ett år skulle jag säga Nej Nej. men över ett år då har du alltså varit en rökare <laughs> eller något. Men har varit en rökare, det låter så För, så du menar så här, ja, förra året vecka 36, ja, då var jag en rökare Nej, men jag menar så här om du, om du aldrig om det aldrig, aldrig har varit så att du har gått en vardag och köpt sig och rökt. Nej, nu snak, nu snackar vi liksom aspackar med så menar jag nu. Ja ja, ja, ja. men då har du aldrig varit en liksom, ska man säga, riktig rökare så här så Nej, att du... absolut inte. Nej, jag har aldrig skier rökt och jag har Nej. aldrig rökt. Jag har aldrig rökt mer än 10 cig på en dag, om man säger så. Ska det här fattiga fettot gå ut och ta sig en rök? <laughs> <laughs> alltså, det det blir väl trevligt. <laughs> ja, vad roligt. <laughs> ja. ja. Ta en till, det här var kul. <laughs> Okej. Okay. Eh, Hur många är det? 500. <laughs> Okej, okay, det är bra, då har vi några rapportar framöver. Ja. Ja, den går inte. Nej, det är så här. Hur många i det här rummet... Vad har du legat med? <laughs> Nej, vad var det då? Nej men det var eh, hur, om du skulle kunna vinna över någon i det här rummet på armbrottningen eller sånt där tuntigt. Armbrottning? Brytning mm. menar du? Ja, <laughs> vad sa jag? Brottning Aha. Den här då <laughs> är, vad heter det på svenska? Monogami? Monogami Monoga Monogama förhållanden kanske ja. Är det naturligt för människor? Monogam är när man ligger med andra Nej Nej, det är när man Nej, är, det är två polyamorös. Ja, monogam är när man är Det är en polyfonisk är... ringsignal alltså, jag menar, jag pratar med en kompis om det Hon bara, alltså det är ju ing... Alla är ju otrogna. otrogna Alltså är det inte naturligt att leva i en tvåsamhet? Jag vet inte, men det funkar uppenbarligen inte Jag tänker typ inte egentligen Att det är... Över 50% av alla som gifter sig skiljer sig Nej, så var det ju inte kommer kom vi fram till i första podden. Men så är det ju visst. Det. Över 50% av alla äktenskap äh, skiljer sig. Alltså samma person är troligen att räknas flera gånger i den här undersökningen. För att många skiljer ju sig flera gånger ju. Fattar du? Så har jag förstått det. Att det, inte är, det är inte Aha, hälften jag... av alla giftemål som bryts. Utan det är hälften av alla som gifter sig. Som skiljer sig. Men nu, nu, nu, vet du inte, nu säger du helt fel här. Nej. Hälften av alla äktenskap bruts Eller hälften av alla. <laughs> nu blir jag förvirrad. Alla, alltså förstår du vad jag är? Alla äktenskap. Du säger, jag, jag kan ju ha två äktenskap men jag gifter mig en gång, skiljer mig sin gifter gifte med. Då har jag haft två äktenskap. Hälften ja. av alla. Men det är ju skitsamma egentligen för det blir ju mycket ändå. Jo, ja det är det verkligen. Ja. Jo, men det är ju inte jättemånga som skiljer sig två gånger i livet. Jo. Nej, inte jättemånga. Nej, jag vet folk. Lena. Lena Fredriksson. Mm. Ja, Ross är vänner. Tre. Penilla, nej. <laughs> nej, men um, um, nu står det ju förvisso för människor, men jag tänker det är väldigt många djur som lever. Det är det väl inga djur som är trogna, eller? Nej, men jag menar, det är många djur som lever i ett polygamiskt förhållande. <laughs> Har de kommit överens om det, eller? Nej men för dem är det ju naturligt menar jag Så det är ja. är, det så här, är det egentligen naturligt för människor Eller är det en social struktur Jag vet inte, alltså människan är väl typ skapad För att så här, avla av sig Och ja, det är väl alla djur Jo men jag menar det Så då är det, så här, är det men... ens meningen att vi ska ha relationer då. Alltså, för... ja, precis. Jag vet nej, jag inte I vilket fall jag så, så tänker jag så här, att Förhållanden verkar jättejobbigt uh, Jag svarar nog nej på den frågan mm. För det var lite radikal yeah. Jag säger nej Jag du om lite i grytan. En till? Nej, nu stänger vi kurben för den här gången. Ja, men sista, en sista. Nej. Ja, men, det är så typiskt. Det är så typiskt, det är, Du nu stänger den bara för att jag vill att du inte ska stänga. Den. Nej, men man ska inte ha för mycket av det roliga. Nej, gud varför ska man ha det? Då blir det ju <laughs> jättebra. Det vill man inte. Nej, vi måste ju spara till våra fem kommande poddar. Sant. Okej, okay, men du vill säga så eller? Jaha, okej. Okay. Tack alla som har lyssnat. Tack själv. Alltså, oh du får panik när vi vill göra ett snabbt avslut Nej men jag visste inte att vi skulle avsluta redan Vi har spelat men... in i en timme och fjorton minuter Jag är inte mentalt redo, okej okay. okay. <clears throat> Jag vill önska alla en glad midsommar Dansa ordentligt ja. kring midsommarsnoppen Eller midsommarsnippan, vad ni än väljer Ja, och jag kan rekommendera alla att göra en Jogubbs sill, för det är väldigt gott Det låter inte gott det är Tack, vaje Au revoir Ciao Kackdella dela. <laughs> <här>